Осів, Ніхто не має права дорікнути тобі за збайдужіння. Хто-хто, а Марія мала на це право. Могла б і скористатись ним, і коли б казала моя хата з краю, їй би вірили. Бо краніше їхати за Маріїну таки немає на Загреблі. У сніжну зиму не добрюхаєшся до її самотнього бістя над ставком. Рідко яка грилиця колядників не забуде Маріїних вікон у різдвяний вечір. Хоч виставляє вона на підвіконні всі три свої запалені лампи. На нове заміжжя не сподівалася. В Богданці після війни випадали по одному чоловікові на чотири вдовиних двори. Та які ж удови були. Тільки починалося в них квітування. Тільки пробуджувалась жіноча жага, яку не ошукаєш. Навіть у шлаї, в плузі, поруч із коровою, не обдуриш. І віддавшись цілоденному катожному танцю в ямі, з замісом намазання хати, впадеш без пам'яті на холодну постіль, впадеш у глиненіх панчохах, бо й крапельки сили нема, щоб ополоскати їх водою, впадеш, наче макового цвіту об'їлась. А перший півень закурікає і викине тебе зі сну на берег самотності, в білу постелю широкого дубового ліжка. Довго лежатимеш з відкритими очима, Наслухаючись, як шастає в твоєму тілі Якась гарічковита судома, Як цвінить у твоїх жилах Молода загониста кров, Як пашать твої тогі перса, І за зводять губи. І ти, схопившись на ноги, Сновидою напитатимеш, Нипатимеш по хаті, довго змиватимеш ноги холодною водою, І заскочиш себе на тому, Що надто ніжною сторожко ведеш По своїй літці рукою, що від цього дотику побігли по тілі трібніли скітні сирітки, і сорочка зненацька прилипла до спини. Ти прикусиш губу до крові, впадеш на осоружне ложе, Таке ж райське було воно тобі до цієї треклятої війни, таке жадане, що впиваєш на сонце, щоб воно швидше котилось до вечора, а потім щоб довше не сходило, і лющишся головою в подушку, смолотиш її руками, Виплачешся в її ненависну чистоту, з якої йде в новичах о той ріднющий запах виткого чуперка, якому тісно було під холодною казкою, який встиг прорости із землі зеленою травою на березі Волоні чи катраном у запорізьких степах. Ти витрясеш свою згорілу душу, та не зачавиш у ній жіночого, бо воно сильніше від тебе». І коли на таку однорукий вагар без безцеремонно не шасне незрабною шульгою тобі запасуху, ти не відважиш йому ляпаса, лиш удавно зверескнеш, одскочиш і заходишся варгати важкі пшеничні снопи, які чомусь одразу стануть легшими. Лише ввечері тебе пекучо прониже. А до війни вагар мав дві руки, але ніколи б не наважився навіть підступитись до тебе, знаючи, що ти пожбуриш у нього, як городомахою люду. Дядьку, як вам не стыдно? Я ось вашій тітці або своєму чоловікові скажу. Господи, як давно те було, чи не приснилося? По війні чоловіки морігуваті стали, без церемон. В тому винні ми, самі жінки, бо їх дрібочка залишилась, понавоювалися, нагибілися по шанцях, бо спали, обнявши гвинтівку, і годували своїм тілом во шву, Таки вижили, і їм тепер усе дозволено. Спершу нас співточувала жалість, і ми їм багато прощали. А зараз? Зараз ми просто надто молоді вдови, без надії на те, що хтось таки візьме тебе в дружини. Отож, коли можеш позагуч ізлодікувати, та й коме висмутнутий билиночку радості, не вагайся, бо хто зна, чи буде іще нагода для цього. Тому після війни майже не було розлучень. Хоча чоловіки рідко трималися хати, некий, наприклад, сам тоді казав, що перейшов на безприв'язне утримання, бо один на такенному пасовиську, волочились поближніх по і дальних кутках, не дуже й дбаючи про двічну сільську конспірацію та про наслідки свого залицяння, котрі часто галасливо з'являлись на світ в образі опацькуватого хлопчика чи великоокої дівчинки, народжених вдовами від вітру. Чи від води зниканого Артезіана, чи від Івана Купайла, та правдивіш усього, від нестерпної жіночої туги і самотності. І ніхто нікого не винуватив за це святий гріх. А покійна, поранена мама, Васка, тодішня сільрадіська писарка, тільки те й робила, щоб прислухалась до Богданівки, чи не зелементує в якій хаті новонароджене дитя щоб відразу заоблікувати його на ім'я і прізвище батька, який не повернувся з фронту. На що могла надіятись ці руки?